gomita gurekin Christstin bezonarten lista hartzen duen dominiki hart or dugu. Be beraz lista buruak Christphe jauregi eh, senpere bai lista bertzelaren kidea eta emanuel BGOraz Pirmaino zbomen listako kidea. Hiruak leian bigarren itzulianana aipatu izan dugu, eh, beraz zintziren ziren bakotsaren helburuak behintzeta hautetien kopuruaren arabera, zenbakiak hala ere aski urbilak ikusten dira Pirmaino ozgoek beraz Euuneko hogeita emmeritsko sortza egin baitu, ekusten dugu, beraz Dominiki Diartak, uneko berrogeita irukakot sazpia, eta kasi, be, beraz, bost, bosen uh, gatik beraz aintzinen dela, eta uh, masai kakotz bost, eguneko uh, masai kakotz bostekin, Jean François bederret listea behitzelaren, beraz, izenean abstintzioa, eguneko, ogeita seik, kakotz sortzikoa izan da uh, ez hote baten uh, be, posibilitatea uh, sempere baten Dominiki Diart uh, galtzaren mentura senditzen duzu? Ha, ba, bozak ez direno bukatuak, <laughs> biztan denak galtzen aldela, eh? hoi, bada, e, e, jakinia naiz, eta horri buruz prestatzen gira, e, biztan dena, lan bat, lan dugula hasten honetan, e, randuzun bezala, eh? bozkatziatez direnak eto horri, bat dire onoindako, itasai, bastu seik, eta, bo, be, eta jakinia naiz, be, ara, e, bi amunian behertan, ikusten dituen ere inguruan ziren presuna batzuk, janeko, ez direla eto horri, be, pentsatzen bera, bera, bera, bat bera, hor moituko zirela bon. aski as as errenaginuen behar zirela e, talde guziako mobilizatu zenta e, beharrezkoa zela eta bigarren itzulia e, jakinean ginela etzela beti e, e, segurtatua hor duan bon hor da lan hori eramaten dugu eta biztan dena gauzak gau, aldatzen aldirela dena kondutan hartuz et iztebeldur beraz zuen lekua galetzea irriko etxana Konfiants chalekin labian sitet Beba, eguk, eh, eraman dugu eh, lan talde bat, eh, talde lan bat, gana eh, inuke, eh, seila betez, eh, programa bat eh, osatu dugu, proposatu dugu, eh, lan bat eraman dugu lehen misikoitz uli antzin, gana eh, etxe guziak bisitatuz, bizitegi guziak bisitatuz, eta eh, atxe maten gintuangu eta orduan gure bai gure bilana ongie orkestu dugu, bai gure programa baita ere ongi orkestu, Da, la lan hori edamana da, oai, beh, segitu behar da, eh, baginakien uh, entzela gauza uh, irabazia, orduan uh, gauz hori segitu kudugu eta uh, biztandena, uh, beh, senpertarrek eginen dutela autubat egendean. Uh, Emmanuel Berrihoz, uberaz, uh, Pierre-Marie Nozbomen hor deskari gisa gaur, balakit astuntan zekere lanean ariziz dela hor, hausapez uh, izaiteko prezdean Nozbom. Ba, arek ez du berztzei geldeiten, ero, bon, orzat ailatzeko oino badalane ustez egiteko, boza, boza bildu berdie, mila berriuntasei presuna ez dien boza mateat, eta horietan, pentsatzen dut, a, merkodila irabazi eskaz diren bozaik, eta, bon, a, guke dobiniken iristabezala egiten du etxe-etxe galderak, eta, bon, zer entxia boza biltzeko, ben Uh, Ianderte, ez dugu jakinen, ian, uh, zer pentsatzen duten, eta ian uh, 1219-etorriko dien, edo ez diren, edo ez dugu uh, ez dakigun zuera. Zerratik ez dute bozkatu uneko kasiko gehita zazpik senperen, e, e, badakizieta? E, Zerratik e, -e, dira boi aldaketak izan dira apiskat panorama horretan, zurekin e, -e, txegitzeko, Emanuel? Jendiek, uh, sorrastatzen duela geratagunute, bon, penxatzen zutela bihitzuli bi zintzela eta horretakoz zutela txetik soren moitunai Babitziraz eta usai anaitzuli bat da bakarrik senperen, zenako hori pentsatu dute Ba, pentsatu dute zenta, bon uh, majoritatean zen buruzaina uh, kamietzen zelaik, leheno gortetan eta tolegenperen uh, aldi guzian uh, lista da cambiatu da eta naizuten ikusi jendek zer uh, uh, zer bezatzen zuten uh, piri imaginuz momentaz eta ba on uh, eta afera baun, nahiko, tinko dela, ba tinko 5 dela gero merkatu ten uste ze zer bezatzen duten uh, egiezki Zurekin epatzeko, Kristof Jauriki, abertzalean iguera ere bai. bat hortan, zuek zerrekin joan entzarete idugarren hautagai hori da hori jori be, lohtzerat? Gure, uh, listatik, uh, e, uh, guk uh, biherrin itzulidako, uh, zer ne gisaz, guk proposmenak baditugu, ta hortarako berriz presantzatzen gira. Lehenik, behar da gauzabatean, uh, bi itzulien ahtian, ega Noz bohameko listarekoekin mintzatu girela, hori egia da. Uh, Ereman ditu gura sola zbatzo. Bon, guretako uh, zinez, uh, bon, lista, bi lista nahiz eta mintzatze lan giren, diferentzia handiak badira. Bigarren gauza da, uh, bon, dominiki diakten list zarekin behirikuken. Nikozte ipagaldan le musikak lishta den ez tineza uh, minzatunaia uh, abertsaleekin ero hola nan hori bakinakengianik sentaxe hilite Jaiozen e astepenetik adilache hilite uh, galden giminan lishta di bele lishta uh, di bat bera jintzen ta uh, hori argiki, bon bi gauza pausatu irnin askon le musikak uh, uh, Kontsailuan ibil moldean nola kusten zen, ez, horie. Ez ez bat eta bigarren gauza zen, bigarren itzuli bat balima zen, zea zertarat, preztzen, edo, mintzatzeko, edo, ola, bo, orta ne, ez ez haukan genin. Ordeon, gure tako argida, <coughs> nahizetak gauzak izan eta, gure uh, guk nahi duguna da, uh, bombi ilista horik uh, orta erikateako da osapez, nik uste, bon nomenik uh, biziki konfiantsa erekin abiatzen da, hori uh, ez da du daik, eta, eta nik errandezak edo uh, guk behar ditugula uh, bostzak Uh, irugarren hori ukaiteko, zentan ebitugu uh, huai ibiltzen ibil, ibil den kontxe loktaik atera. Eta, eta zinez debatea deneki mintzatze, mintzatzea eta eta gauzak uste mintzatuz, gauzak proiektok eta obekio egiten dilela. Lantzan dilela. Kristofia Huregen zuten nugu hemen, sempere eh? no. uh, bai beraz abertzalen zerren dakoa, dominikidea artustu dut zuridela hori erantzutea uh, beraz, zer diozu abertzalen Ilizia sort uh, be, ba ba, ben il veut se réaction à tout. Bah voilà, ça va une manière que rien n'auque, bois soit qu'il nous sommes cela, il n'est n'est à l'detique gauzak argi zirela. Et ta ni Est-ce que soudolu ikushi sa dimide sort eskianezu uh, sulla leni sull'etique de uh, l'orto uh, kontseiloa u chatzen, est-ce soudolu abertsalekin uh, Ez, batak ita eh, konponduko girela uh, usapesitzenen naizela, ikberen ez tuto horriburuz, da errandut nik desmarsabat eraman dut eh, eta antzinekur uh, urteetan egira, eramaten diginuena, eh, zen uh, zerranda idikibat zela, eh, nun begiratzen, ez ginuen begiratzen uh, uh, etik eta politik horik, eta uh, hoi atxikik no, horriburuz engaiatuan hitzen ere taldearekin, eta bai esan bertarri gozi eri buruz, eh, hemen janeko erranan nuen, eta garbiki erana anioten ere dilaseilea beti elgexat atut uh, garrarrik eta bon, ezta uh, e, banakien egin mitzela nire ikus moldea nire ikus moldea enuela aldatuko uh, emaitzak ikusiz eh? zenta bon, uh, nire izatea, hala da hola uh, hartu ora, behar bertzalea? Ni ni, ni nere, nere burua sher ditzen duta hunturbil eta bombentsazio eta elgarekin lanak nitzera dugula, eta gaio iten gaioitan guzietan hurbil naiz hurbil edo antolatzaileei ba, eh, riugartsen antolatzaile, eh, antolatzaile datu, ikastolako burasu integrazio bat zure kolendakari ala baina naren hain dut gure taldean badirela bai abertsaliak bai edozoin aldetik heldu direnak eh? eta gure uh, el, el burua zela guen uh, Idei politikoak bastartzen ditugu eta lan egiten dugu erriaren zat. Eta erribaten, erribaten, erribatean lan egiten alda uh, politiko, ideiarik, politiko ideiak bastertuz. Eta hoi ikusia dugu azken ababi urteetan, hama urteetan, eta hoi posible da egitea. Eri bat kudatzea ez da politika? Eri bat politika zer da. herri batean edo bertsegune batean uh, erritaren bizi molduari ba, parte hartzea eta zerbaitan ekartzea. Oi egiten hal dugu baiia herriko bozetan, baina egiten dugu ere elkarte batean laneean naigalarik eh, kartzen dugu elkartosunarik kartzen dugu zerbait, ohi da. menan gero e, galdera dena da eaia politika egiten alda, ote da eri bat prestatatzenhal hoote da etiketai gabe edo etikete batekin. Hala, eta ni pentsatz, ez dela etike bat ez dula etiketa batek uh, kuderatzen eri bat, gizon eta emmaztik gudeatzen dutela eta bolontate honeko gizoneta. Oshatu zerrendate batean ez dela politika chartzia beharrik Aliantza ez zaogek ez utzedu kalte egin eh, zuen be autezgoari ez, ez dituzi galdu aliantza ez tabaida hoi patza maita Ez, ez komunikazio ezza zuristarekin Mintzatu dira beraz eh, Pierre Marinozbom eta Bertzaleak eh, Ez zuek galdu autezileak funtzean eh, ez ez tabaida zagatik. Galdu ez dakit, baina nik ostioen erraten duen bezala Aztapenetik errana hala gure filosofia hori da Eta hortan segituko dugu Ez ditugu gauzak aldatuko, ikusten bali bat gure burua e, Pentsatzen ahal nuen bezala, e, kenkatsa rehoa izan entzela e, ikusten dugu e, nazional mailan Aski aldiz nola gauzak batzuetan erran batzuk ikusten direlarik e, Tokien eman behar direla, ez direla emanak aldaketak izaten direla Bo, ni abiatu nahi zer eh? nik, uh, bat ditut, berroita zazpi, berroita sortzi laster, uh, badakin hundik eldu nahi zen, badakin noa gana edutan, eta ni nahi nuke nire bizi abukatzean alba, alba lima da, alba zen urun. Be, begiratzen dutelarik, nire nik eramanduten bideo hori beden begiratzen dutelarik, beldugiabe eta hortan da bienais Alianzak eta ditugu Shenzhen-era beti hori trazatu zate eta be egoera beraz Dominiki Diartek berrautua egin zuen bere zerrendarekin bat garik joita segatik uh, etxibizitza taipatzerakoan ta uh, uh, taldea bertsalearen salatzi uh, bat izanda ibarrunen eta egin diren bestegunetan egin diren etxibizitza batzu nozbomen zerrendakere salatu dituenak segatik adib Manuel Berros Gertu, bigarren itzulio rentzat, abertzaleekin? Baon, uh, mintzaira ibili dula abertzaleekin, eta pondu hainitzetan uh, akortean girela. Horain, uh, baon, uh, jakin merda, uh, eta pasatzen barimaga, eta uh, e, abertzaleekin pentsatzen uh, dut, lanaren ginen dula, eta, baon, uh, uh, esku, elgar eskutatuko dula, baina, uh, baina, baon, uh, Oino, ez da ina, ta ortako dezisioneak guai hartzeko, ez oino, erratzen al, garbiki inen e, inendugun, ez dugun, ez gira oino pastuak, eta... Baina, egi pentsatzen lehenago, bigarren itzulirako bat zena, bien hartian. Abertza eta kasik eskuineko alderdi bat, eh, erraiten albada. Pentsatu, baina, pentsatu, pentsatu iten al zen, baina ez, ez dakigu karkulatu du, jan, guretzat, obezintzen, ola egoitia, eta... Mila berrun uh, oik buskatzeturiz dina oik, oikin milagatia edo abertzaleekin lotu, ta melurra ginean abertzale parte bat abertzaleekin lotu eginen segidan eta joal boza mainzutela bertzalerat eta oertakoz nahi okudu hola segitu eta baun, pasatzen magira be, lana egin abertzaleekin ekin indiak ere segitu eta hortan Giztabi aurrigi zuk eztabeide hori pizkat etxe bizitzaren uh, puntuan badira beste puntu batzu ber bada hurbiltasunak be, sortzi testunak gutoutu berko dugore eh, nikne lehenik -le irengin sant ipatzeko nikuste lemisiko uh, -le gausa bon e, programaetan gausa akom anunkoman balzoba dira baina diferentzia ke nikuste guk uh, pentsatzen duguna da irigintza bas hori hasteko gelditzea noietetek berda gelditu eta berden errantzuna eman uh, esenperterrek nahi duten bizitegi sozial eta olako gauzetan. Hori berda zinez eta hori irigunean izain da eta ipatzen meitzen uastioan berzela uh, gauza hori uh, nola ekan uh, ezta bai datu. Niko uste dut uh, abertzale gisa, gu kasteko erri, e, ego lapordiko abertzaleek, elgarrekin eraman dugulan bat eta hori Aipatzen meitasen pere bizida bizi Euskalegian. Eta hoste dut lan lan hori berdela eman erregune elkargorat. Eta, eta zinez mezu amon kumon bat eman ortarat. Dominiki, eh, Dominiki diart eskertuko zaitu gore baiorri zaitagatik, Emanuel Berreo, beraz roi tarazten dugu Pierre Marinoz Bomen listako kidea zila, eta Christof Jauregian zuzen zintugun, lista bertzaleko kidea beskertuko be zaituztego, goizuntan gurekin izanik.